פרק ד. ויהי כאשר שמע סנבלת וטוביה, והערבים והעמונים והאשדודים, כי עלתה ארוחה לחומות ירושלים, כי החלו הפירוצים להסתם, וייחר להם מאוד. ויקשרו כולם יחדיו לו תועה. ונתפלל אל אלוהינו,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 על אחיכם, בניכם ובנותיכם, נשיכם ובתיכם. ויהי כאשר שמעו אויבינו, כי נודע לנו. ויפר האלוהים את עצתם, ונשוב כולנו אל החומה, איש אל מלאכתו. ויהי מן היום ההוא, חצי נערי עושים במלאכה, וחצי ים מחזיקים, והרמכים המגנים, והקשתות והשריונים.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 והיו לנו הלילה משמר, והיום מלאכה. ואין אני ואחי ונערי, ואנשי המשמר אשר אחרי, אין אנחנו פושטים בגדינו, איש שלחו המים.